Трите свята Психична, органична и механична музика По някой път хората вземат музиката като забавление. За мене музиката не е забавление. Никаква добра мисъл в света не може да се изкара без една музикална форма. За да се яви една форма, изисква се среда. Музиката има три степени на проявление. Проявление в божествения свят, проявление в духовния свят и проявление в физическия свят. В музикалния процес хората са, които осигуряват направата на инструментите. Грубата част е човешката, направата на цигулката, струните, лъка. Вибрирането на звука е от ангелския свят, а смисълът, който музиката може да донесе, е от божествения свят. Вие стоите в гората и чувате шум, но това ни най-малко не е шум. Понеже слушате отдалече, чувате шум, но ако дойдете на фокуса, ще чувате музика. Ако сте пред или зад фокуса, не може да възприемете музиката. Има музика механична, органична и най-после психична. Механичната музика всеки може да я свири.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 Ти, като напрягаш нервната си система, няма да преминаваш границата на той нагласяване. Ако стегнеш повече, скъсват се струните. Казвам, всеки един от вас трябва да е цигулар, да изучава нервната система, понеже там, като минава през нервната система енергията, се образува човешката мисъл. Всяка една мисъл съставя един тон, всяко едно чувство съставя един тон. Всяка една постъпка съставя един тон, но вече имате три вида музика. Има една музика, която наричам органическа, която създава човешкия организъм. Има и психическа музика. А статическата музика, тя е механична. Тя само може да даде един подтик на движението. Когато говоря за органическа музика, разбирам онази музика, която влияе върху чувствата. Щом говоря за психическата музика, разбирам музиката, която влияе на човешката мисъл. Двете музики, механическата и органическата, са отражение на психическата. Музиката слиза отгоре надолу. В мозъка има три области – на божествения, духовния и физическия свят.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 В Божествения свят има музика с толкова ситни трептения, че човешкото ухо не може да я схваща. В музиката нека да влязат движение, широчина, дълбочина и височина. Движението е във физическия свят, широчината в духовния, а дълбочината и височината в Божествения. Вземете, например, до ми сол. От до до ми е терца, от ми до сол е пак терца, от сол до ми е пак терца, от ми до до е пак терца. Какво значи това? От до до ми това е от физическия до духовния свят, от ми до сол е от духовния до божествения свят, от сол до ми от божествения до духовния, от ми до до е от духовния до физическия, до ми. Отношение между физическия и духовния свят, ми, сол, между духовния и божествения. После се връщате. Има ли някако престъпление, че си се върнал назад? Ти не можеш да приложиш нито един божествен закон правилно без музика. В музиката имате до, ми, сол, до. Желанието, което имаш, е този закон. Какъв е начинът, по който можеш да го изпълниш? Сол – това е завършеният резултат на изпълнението на този закон. Ако тия трите тона можеш да ги вземеш правилно, то закона си го изпълнил. Щом си изпълнил добре закона, ти вече влизаш в божествения свят. Щом изпееш трите тона, ще влезеш в божествения свят, после пак ще свършиш – Понеже има тясна връзка между принципите, законите и фактите, законите се справят с фактите, принципите се справят с законите. Всичкото и съставлява едно цяло. Един факт, то е една истина. Тя нито се доказва, нито се опровергава. Нещо, което е станало вече. Сгъстяване, това е физическият свят, това е яденето. Разредяване, това е духовният свят. Разширяване, това е умствения свят. Можете ли да дадете един тон на сгъстяването? Толкова сте пели. До е сгъстяване, ми е разредяване, сол е разширяване. Винаги разредяването и разширяването образуват правилно сгъстяване на нещата. Хармонично сгъстяване. Но ако вземете до в музиката, то е за тялото. Ако вземете ми, то е за сърцето. Ако вземете сол, то е за ума. Аз говоря за уния звукове, които са в законите, а не в съвременната музика. Съвременната музика е сянка на реалността. Когато ти вземеш един тон в природата, ти ще почувстваш сила. Ако вземеш довярно, веднага ще почувстваш сила в тялото. Ако вземеш ми вярно, веднага ще почувстваш приятно разположение в сърцето си. Ако вземеш сол вярно, ще дойде светлина в ума. Щом светлината не се явява, щом топлината не се явява и щом силата не се явява, обикновено пеене е. Можете да пеете колкото искате, но при закона на самовъзпитанието тия промени трябва да станат. Всички ще изпълнят волята Божия. Питате вие, каква е целта на една жена? Да изпълни волята Божия. Каква е целта на един мъж? Да изпълни волята Божия. Каква е целта на един Учител? Да изпълни волята Божия. Изпълняването на волята Божия винаги внася сила. Един народ, който изпълнява волята Божия, по сърце става добър. Един народ, който изпълнява волята Божия, по ум става умен. Съвременното човечество се нуждае от една нова основа. Добротата за основа, справедливостта за градеж и разумността за обхода три неща се изискват. Тази доброта трябва да я носим в тялото, справедливостта трябва да я носим в сърцето си и разумността трябва да я носим в ума си. Трябва да се определи: справедлив е човек само по сърце, разумен е по ум. Добър е по тяло. Казвам, то е една музикална терца. До, ми, сол. Терцата е един музикален интервал с два тона и един потенциал. Според моето схващане имате терца между до и сол. Тогава до е тон и сол е тон. Едновременно звучат. Ми е потенциал. Терца е, понеже до и сол поемат силата от потенциала ми. Музикалният свят е, който свързва. Единственото нещо, което свързва света, то са трептенията на музиката. Най-хубавите мисли, най-хубавите чувства и най-хубавите постъпки се предават чрез музикални трептения. Колкото по-добре предадеш една мисъл музикално, тя е по-устойчива. Колкото по-музикално предадеш едно чувство, то е по-устойчиво. Колкото по-музикално предадеш една постъпка, тя е по-устойчива. От предаването зависи устойчивостта на самия предмет. Така да казвам, в самата ви мисъл трябва да има музика, в самите ви чувства трябва да има музика и в постъпките ви да има музика. Тогава ще дойде външната музика. Тя ще се изрази обективно в мислите, чувствата и постъпките. Много мъчно е да изразите живота музикално. Трябва една отлична мисъл, трябва едно отлично чувство и една отлична постъпка. Ако вие имахте едно усилено усещане, щяхте да познаете музикално ли е. В музиката има една специална топлина. Ако музиката е развита в моралните чувства, там като си турите ръката, ще усетите една специална топлина. Всяко чувство има специална топлина. Много мъчно е да нагласиш цигулката както трябва. Най-първо трябва да настроите ума си. Казваш, аз зная да пея. Да пееш в трите свята, това е пеене. Да пееш в духовния свят, да пееш в умствения свят, това е пеене. Като пееш, да се събуди твоята мисъл. Като пееш, да се събудят твоите чувства. Като пееш, да се събуди твоята воля. Това е пеене. Музика е това. Той, което събужда едновременно мисълта, чувствата и волята на човека, е музика. Музиката принадлежи на умствения свят. В твоите разумни чувства също има музика. И в постъпките, и в волята ти. Във всичко, което направиш, има музика. Вие не можете да бъдете музикални, ако не мислите, не чувствате и не постъпвате добре. Ако не мислите, ако не чувствате и ако не постъпвате добре, учете музика. Чрез музиката ще се научите как да постъпвате добре. Той, което наричаме добро, е отмерено, музикално. Всеки един тон е мярка, съчетание. Човек сам по себе си е арфа с няколко милиони струни, ключове. И вие сте все музиканти, които не знаете как да свирите. Човек мисли, когато докосне струната на една правилна мисъл. Не постъпва добре, значи не знае да свири. Чувствата му не са вред, значи не знае как да нагласи арфата си. Благодарение на пияното, светът е по-добър. Благодарение на цигулката, светът е по-добър. На цигулка, който знае да свири, той помага на света. Разнасането на тия тонове умекотява нашия характер. По който и да е начин, каквато и да е човешката музика, тя е едно благословение за хората. Някои казват, светски песни са това. Няма светски песни. Имате три качества Орис. Има ли съществена разлика между тях? Няма съществена разлика. На първото качество зърната не са натрошени, цели са. На второто качество някои зърна са натрошени. На третото качество повечето от зърната са натрошени. Казвам сега, как е вашата арфа? Сърцето ви как е? Сърцето е вашата арфа. В мисълта си вие не знаете да свирите. Вашият мозък е едно пиано. Вашата душа това е една цигулка. Сърцето е арфа, човешкият ум е пияно, човешката воля е цигулка. Между мислите и чувствата на човека трябва да има хармония. Само музикалният човек е напълно хармонизиран в своите мисли, чувства и постъпки. В него всичко е музикално, отмерено, а оттам, чрез музиката, която носи в себе си, се хармонизират и неговите мисли и чувства. А щом мислите и чувствата му са хармонични и постъпките му ще бъдат хармонични? Това се нарича музикален живот. Няма по-хубаво нещо от правата мисъл. Няма по-хубаво нещо от благородното чувство. Няма по-хубаво нещо от възвишената постъпка. Те са музиката на живота.